3, dacă piciorul 3 e tactil, după o silabă scurtă și nu după silaba lungă. A, poate exista și asta de poziții. Poate. Ia vin o coace Pe. dacă tot ai vorbit și scandează juta asta cu infantul. Vin o coace, că Și cu toți pașii și explica. Mai îmburcă -te din când de din zâng în zâng ca să-l mai întreb și pe ei. Deci este, dacă nu mă înșeală memoria și nu cred și n-ar trebui să mă înșele, este Eneida când 2 versul 1. Când Enea să-și începe povestirea și zice așa, "-In fandom." Panduna, Panduma, tą A, co? Skrzyeć sobie teraz, ca se Regina, Reno o Lauren Hai să traducem. Ia zi, Costin. Redina trebuie să fie între virgule. Punele ca să ne vedem. Ce să mă iubea o iubere? A porunci. Deci Regina. O regina. Ce caz poate fi? Dacă e scris și între Vocativ. Da. Deci. O regina. Da. Iubesc în cești. Renovare să. Atenuiți. Renovare, să retrăiesc. Dolore în infantul. Dolore. Dolore, trebuit să O nu. <gânt> nu. Nu, nu, nu. ce am zis că înseamnă infans? Infans. Pruncul care ce nu face? Nu vorbește infandum, o durere de negrăit, de nespus, ah, de neexprimat. Adică durerea. Care orie, nu da, care nu trebuie și nu se poate exprima. Exact. Deci o regină poruncești să regăiesc, să reanvi, o durere de nespus. De și neexprimat. Aici, în loc de dum un avid a fost bine. Fa. Dilis. e Druga fa. się. na Fa. Dum. Dum. Dum. Dum. Dum. Dum. Dum. Dum. Dum. Dum. Dum. să, să, să mm -hmm. Dum. Iubesc, Începe cu consoană, atenție, nu cu vocală, dar ves, re, no, oa, re, do, no, re. Așa. Și acum, marcăm cantitatea, uh, silabelor despre care știu cu siguranță că sunt Adică cele închise Fan, in, ce pusturare? Ha, in, da In, fan, dum Dacă ne ies picioare întregi, marchează ca să știm Așa Fan, dum regina di, nav, iu, ves Re, Re no, Re Bun Hai să pronunțăm! Infantum Regina. Suntem cu toții de acord că e Regina Rechina. și nu Regina. Da? Regina. Și de Bun. Și atunci, de re cum e? E reul cu Da? Și ne-a mai ieșit un picioruș și un accentuț, Așa. Și încă un accent Și încă unul. Ăsta e lung, aici ar E vocativ. Regina scurt. Deci avem scurt și asta trebuie să fie tot scurt. Așa. Și mai avem un picior. Și aici avem accentul renovare. Bun. Aici cade accentul de asta e lungă, că e pe ultima. Da, și pe de altă parte e scurt că este infinitivul. Renovare. Reu ăla e scurt. Do, atunci cum e, tot scurt și deja ne a mai ieșit un picior, că se văzut, Așa. Așa. Ai să fie un picioarcă, că dacă dacă nu ne mai uităm în dicționar și do loc. Avem mai avem și ultimul picior Bun. hai să vedem ce... unde am putea a Sutea fi cezura sau cezurile. 2, Do, 3 sau patru. Ar putea să fie aici. Da. Ar putea să fie aici. Hai haica, sigur că da. Și ar putea fi mai ales aici. Da. Acum, principiul este în felul următor. În poetica latină nu prea ne întâlnim cu situații în care cezurile asimetrice, să le zic așa, adică 3 și 7, să apară singure. De cele mai multe ori ele apar împreună, 3 cu 7. În poetica latină clasică, adică după caturi, Vergiliu, Horatiu, Ovidiu. La Vergiliu se poate întâmpla ca versul să fie neterminat. Să fi mers doar până la trie să-i pierdut inspirația după când discutam ieri, nu serios, și versul să fi rămas așa, în coadă de pește. Dar atunci când folosesc trie și este Mimera, poeții Augustani, în general, le folosesc împreună pentru simetrie. Lucrul ăsta nu e valabil pentru Homer. Nu e valabil nici măcar pentru poeții timp preclasici, adică Lucrețiu cu Derenul Natura și cartul. în primul rând, pentru că la ei, de la ei avem uh, volumul de text cel mai mare. Drept urmare ar însemna că avem orice atât aici, cât și aici. O da, pare. 3 cu 7, asta ar fi o posibilitate. Sau să fie cea de aici? Singură. Exact. Deci ea scandează în ambele variante. Păi, um, varianta cu cele două cezuri de aici ar fi Infandum, Regina Iubes, Renoare dolore. Uh -huh. Și în cealaltă variantă ar fi Infandum, Regina, Iubesc, renovare, dolore. Așa, foarte frumos. In lume regina, iubesc, renovare, dolore. Sau infandum, regina, iubesc, renovare, dolore. Acum o să vă dau, mai ales la pomenă, mulțumesc postez. Câteva principii de cefurare, nu recu, pentru că deja aici nu mai re-uri ca apare, ci principii în versul ăsta mi-e greu să aleg până la urmă, în momentul în care facem o analiză de text putem să discutăm și e bine să discutăm și diversele posibilități de cenzurare cu avantajele și dezavantajele lor Deja cu Vergiliu suntem într-un hexametru târziu, ca să zic așa, adică după experiența poeticii grecești, cu Homer și mergând până la autorii ellenistici care și ei folosesc pe scară largă, hexametru și disticul elegiac, și apoi autorii latini până în secolul I post, când îl plasăm pe Vergiliu, Deci, e o perioadă relativ târzie, ar trebui să optăm mai degrabă pentru ceva simetric și elegant și care pune în lumină cât mai bine cuvintele cheie. Putem să venim cu argumente stilistice, dar argumentele stilistice trebuie să fie ultimele care se aplică după ce aplicăm toate celelalte criterii cu putință. V-am dat aici, între punctele P și Q, câteva recomandări, cum ar fi să nu despărțim uh, adjectivul de substantiv, să nu despărțim conjuncția, să nu o izolăm, să o lăsăm așa atârnată într-o parte, să nu despărțim encriticul și cuvintele care fac parte din aceeași sintagmă pe cât posibil. Euh, iargv oși Turens. Hai să luăm pe răsta pe euh Et Campos. Zi așa, Et Campos, dar te rog așa tot cu majuscule că o pentru este extrem de urât. Asta e așa, un cuvânt de laură. Nu. Ubi, droia, Nu Îmi cam mai. Da. Dar e bine că ți-ai dat asta. Acum o să scrie nimic. Nu. Deci, silaba e deschisă. Se pune problema cum e o. Pentru e acuzativ, e Exact. UB îți spune dicționarul că e scurt. A sunt șase. Da. Troia. Nu știu. Dar știm că e Nu, De ce? Nu știu. E un nominativ singular, dar dacă te uiți, am... În de... Da. Atunci e Da. E cuvânt de origine greacă, deci nu ne supărăm că încalcă regula vocalisante vocale, Din potrivă, când avem cuvinte de origine greacă, ne uităm în greacă cum arată. Și vom descoperi că așa arată, cu omega. Troia. Ăsta e un nominativ. Așa... La fu, e ieși vocale sau de vocale. Bun. IT, e scurtă. E lungă toată ziua, că e închisă. IT, feror. Zici bine că vocala e scurtă, dar silaba e închisă. Da? Și... Aici, hai să o luăm așa, în mi mini silabe. Nu? No. doi, trei, trei, trei, așa ceva, ok. din 2 Da. Uh, Sul. da. Da, trebuie să tragem bara înainte de el. Ok. Da, hai să ne concentrăm aici. It ferro r. În feror, cum este o? Înainte să intrăm în vers. Poștii, ca este scurt, din cauza că e lung. Exact. Pai, poți-i și pui. Deci, atunci este scurt, și asta Da. Bară, picioar, și ce urmează. Rec. Rec e lung. Da. Uh, Sul este lung. E sulin, su și lân, vocând silaba următoare. Dar a proptie, nu o să-ți mai încapă vor pe voi vă rog să notați ca atare, SU, bară și l se duce cu i din uh, cuvântul următor. Dicționarul ne spune că e scurt, sul și nu numai dicționarul, e consoana finală, deci e clar că e scurt. ce? Da. Pune bara bine, Păi dacă ai pus bara așa, o să te uiți peste ea și o să zici, da, ce face asta închisă, te-i scurtă. Consoală între două vocale. NAL, ah. deci nu are că de Da. da. da. Și aici mamy două posibilități. De cezura. poate fi Da, trimit. Triemimera. Dohaica. Aici poate fică. Și aici una. heptemimera. heptemimera. heptemimera. Exact! E, aici aș alege fără discuție varianta cu cezura diuclă, hefte heftemimeră, pentru că respectă foarte bine structura sintactică. Vedeți, et campos și câmpiile, nu știu ce e înainte, de, e un acuzativ, văd, probabil, câmpiile, unde a fost Troia, exilat, sunt dus către largul mării. În altul, în altul mare, deci către adâncul mării, adică către largul mării. Deci aici au clar pentru 3 cu 7. Ia să auziți. Etc. Posubitro i-a furit ferorexul din altul. Ferorexul din altul. N-am nimic împotrivă dacă atunci când recităm, mulțumesc, deci când scandăm ca atare, pronunțăm ferorexul în altul. Oricum, chiar și așa, dacă cineva ne înregistrează, descoperă că domn conform regulilor despre care am discutat, dar nu trebuie să ne chinuim să zicem Ferorexul inaltum, adică musai, să-l pronunțăm pe n în silaba din dreapta. Important este să știm, cum îi spuneam lui Remus, că aici nu încălcăm niciun principiu, nu este silaba închisă. E important să înțelegem că silaba asta e deschisă, cantitatea ei e dată de i care e scurt și în consecință este o silabă scurtă. Da. <coughs> pentru data viitoare am să vă rog așa să citiți până la capăt să faceți schema metrică de la punctul S Traducerea Tradicere. Traducerea o să facem împreună Dar schema metrică Și de asemenea Primele Șapte versuri de la Din Iliada, Pentru că n-am făcut Gratuit discuția asta N-am uitat planificarea O să recuperăm cum ar veni Literatura propriu-zisă Nu miercurea viitoare, peste două miercuri când suntem numai noi Și când, spre tristețea noastră sunt convins În loc de curs practic o să ne uităm mai degrabă pe partea de literatură Deci, la următorul calup de cursuri practice de greacă Vreau să ne uităm efectiv pe forma versurilor homerice Și atunci, până atunci, să facem bucățica asta de la S și să încercați, urmând ca eu să vă tutelez și să vă corectez, să faceți schema primelor șapte versuri din Iliad. Ca să putem discuta, sigur, pas cu pas, nu faceți voi traducerea sau o faceți vă chimimim, să o faceți doar dacă doriți. Traducerea o să o discutăm împreună și să urmărim chestiuni de metrică la Homer, cum ziceam, pas cu pas. Și acum hai să facem și pe două versuri grecești. Puneți asta și pe grup, ca asta să aibă și celălalt. Sigur că da. And. Ca să am pierdut aloe. Men pantes. În găduința voastră nu o să pun accentele ca să nu ne încurcăm între șapte rânduri de accente dar asta nu înseamnă că voi când învățați nu trebuie să le să țineți cont și de ele Epeu Hai să scriu așa Epeu Femesani Aha, et, a Ent a men pantes e pe femesan a haloi. Hai să încercăm să facem o traduce. Enta a lământlit la cursul Apoi, poi da. pantes. Toți ceilalți, EPU e Femesan, au aprobat eu și cu femii pe care le-am zis, zis, zis bine, tranzitoriu, da? da. Au zis bine, EPI, către asta. Au aprobat acest lucru. E momentul pe care l-am și citit când vine Crises să o ceară pe fica sa înapoi. Bun. <coughs> Ia acest timp. Vină în bar. Aplicăm aceleași principii. Deci împărțim în silabe, silaba închisă, Enta. Deci, N. Fă așa, nu? Fă așa la o barba micuță, ca să păstrăm bara mare când vine piciorul. Încet. Acai ce Da and? Și descrieți silaba, cum e? Este lungă E, în primul rând, închisă, deschisă Închis. Și deci automat lungă e Bun um, da, ce e? da, Tal, noi, Tal, noi, foarte bine Cum e? Da, dar cum e tali? Tali e lungă. Tal e de ce? Pentru că e tot în. Chis. Da. Piză. Și are și picior. Și piciorul îl e marcăm cu o linie verticală mai lungă. Da. Unde aici? Un. Uh -huh. Să suprapune? Da. Așa. Cred că îți faci un pic și multe probleme. Pune și accentul, te rog. Accentul? Preferi pastigat. Așa? Așa. Bun, mai departe. Lui este silatul. Da, e prima din picior, deci e obligatoriu lungă. și e accentuată. Și e accentuată. Așa. Men? Da. E lungă. Pentru că e închisă. Deci, al doilea picior. Pan, tes. Pan, și atenție că versul continuu. Pan. Pan, te. Așa. Pan, te. Și vedem mai departe. Se masca cum sunt. Pan este lungă pentru că închisă. Da. Te este scurtă. Bun, dar de ce? Deci, în scurt. primul rând, e închisă sau deschisă? Închise, deschisă. Deschisă. Și ce fel de vocală notează epsilon? Y Scurtă. Singură. Vedeți, la greacă e mai simplu, pentru că nu mai trebuie să mai căutăm în dicționar de cele mai multe ori. Ceea ce nu înseamnă că trebuie să fim și E bine să ne verificăm cu dicționarul, mai ales la alfa, la i, la i. Dar la E și la O e destul de clar. Bun. Se Foarte bine. Și el este... Deschisă cu vocală scurtă cu... picior. Unde picior? Păi, nu scurt. Nu îi deschis cu O, nu va fi rușine. Așa, peul ul ăla-i Q. asta e scrisul meu. Deci, e spero. E bine, oricum. Tu Pe, Da. Și dacă e cu diftong, e lungă. E lungă. E Pe. Da. Este deschisă, este... dar cu vocală lungă. lungă. lungă. Și atunci este lungă. Sigur. Picior gen. E, e, e, e. In諸ie. Pe prima. Oblivę, pe prima. jest, uh -huh. Nie, wiedział. nie da. me nie, -a -a. Sa de atenție. -a da, da. da. Sa de aorist este scurt, pentru că la originea lui provine dintr-o vocalizare în timp apoi analogică, toată conjugarea, Deci e scurt acolo. sa. Așa. Da. da. Da este iar scurtă. Da. da. Nu știu nu o mai alături. Da. Așa. Picior. Ha, De ce? Ha, OI Și nu hai, OI Așa, hai să împărțim deocamdată, așa. Să păstrăm diftongul, punem pe o bară <coughs> și cantitățile. Hai, îi. Hai e obligatoriu lungă dacă am făcut-o cu Oi marchează o ancheps, pentru că realmente nu știm. Ați învățat deja la declinarea a doua că terminația nu blochează accentul. Terminația aceea ai de la declinarea întâi și oi de la declinarea a doua permite totuși deplasarea accentului la stânga. Aici, în aloi, se vede că această terminație poate fi tratată la o și de lungă, dar ea poate fi tratată și drept scurtă. Deci chiar aici punem un antipsaforo, adică scurt și de-undesubt lung. A, așa, perfect. Să găsim cezurile sau cezura. În piciorul 2 se poate... Sfârșit de cuvânt care să fie prima silabă din picior. A, A lor, teoretic, se poate o triemimera acolo. Scrie un treiuleț mic acolo. Ce se spune? un trei mic. Da, ca să vedem că acolo ar veni un În piciorul patru, putem avea cezură, E fost de cenzură, nu înțeleg. Cezură, nu punând, ce zura că cenzură înseamnă altceva. Păi, Costi și voi toți, am zis așa că trebuie să avem trei condiții. Sfârșitul cuvântului să coincidă, practic unim toate cele trei condiții, sfârșit de cuvânt să coincidă cu prima silabă din picior. Pentru triemimelă, pentemimelă, heftemimelă. Iată, sfârșitul cuvântului, prima silabă din picior, triemimelă. Uită-te la piciorul ăsta, care e piciorul numărul 4. Avem situație de cezură? Nu no. Pentru că nu sfârșim sfârșitul cuvântului. Deci, pașii la revedere. Totuși, în piciorul 3, suntem atenți și la cezura trohaică. E posibil să avem cezură trohaică? E un pas după pentemimera. Pentemimera ar fi, dacă ar fi, aici. Da? Dacă am avea sfârșit de cuvânt. E limpede? Nu avem pentenimeră, că nu putem lupe cuvântul. În schimb, suntem în situația de cataton-triton-trohaică. Cezura trohaică după cel de-al treilea de troheu, adică aici. Adică? Și Hmm? De ce? Că e un se acolo Băi, da, dar da doamne păcălește Care se? E un sigma acolo, din un sigma. cuvântul Pantes ah, o... A cu Ok, ok, dar Trebuie, când am vorbit de cuvinte Am vorbit de cuvinte Trebuie să facem permanent Totuși distinția Pentru că Da, înțeleg obiecția ta Dar nu știu să-ți Pun altfel, decât că aplicăm două grile de raționament diferite. Întâi, grila care ne dă cantitatea silabelor și apoi șezurile. Trebuie să ținem cont totuși că suntem în niște texte care nu sunt emanații, adică maimuța homerică nu vorbea în versuri în mod natural. De altfel, am stabilit deja și o să vedem mai pe larg săptămânile viitoare că limba comerică, iertați-mi cacofonia ca nu există, nu s-a vorbit niciodată. Aceste versuri, totuși, sunt constructe. Și atunci, chiar dacă acel S aproape că nu s-ar fi auzit dacă versul era continuu. El permite totuși ruperea frazei. Cezura poate să stea acolo, chiar dacă din punct de vedere picioristic Iertați punct de vedere absurdă Nu s-ar termina Dar este important să respectăm cel puțin la început acești pași Ca să nu fim tentați să spunem Dar doamne, asta e o sinagogă închisă și deci lungă Ea rămâne scurtă, dar având în vedere că structura metrică sau posibilitățile metrice preexistau în mintea rapsodului, rapsodul știa că poate să umple cu un anume inventar de formule, cu un anume tipar, putem să considerăm că tiparul acesta avea aici cezură trohaică. Iar să scandăm. Deci cu cezură acolo. Pantes. Et bah, this is me at my tool. pantes. Primiras tes, mamad. No, no. Tes of this. Pantes. Pantes. Pan pan um, Epe. Atenție cum porni. Se pe. Vreau să aud accentul ăsta de aici. Antales. Se se peu, um, pe. Peu. Peu. Se peu, pe meon. Mesan. Mesa. Ah, ah, hai, oi. Mai. Să vă silabele acentuate, bine, nu foarte. Să poate face. En, no. N tal, lui men... Nie mam niciun Eram... No. En... Faj się tu, Poți Pot? Pot. Um, en... știu że jest jenant, że stajmy na porę, ale <laughs> En tal, lo, i, men... No, znaczy, że men. En taloimen, pante se peu, feme, sanahaioi. Ja, ha, z O, sławne, aż do momentu. En taloimen, pante se peu, feme, sanahaioi. Ja? Tak? Zyle paste w alfabet latyńskim. Dacă nu mă înșeală pe mine și nu mă înșeală, e versul de sus, ia e aproape care de aici? Deci, infandu, re, infandum rex, infandum regina. Unde? Nu Unde? Unde? Unde? Unde? In... Jestem Ia citește cuvintele, e cuvintele, w internecie, a dar cu jest? I w tym momencie, w którym jestem, w którym jestem, w którym ia zi Infandum regina... Te fura, te fura muzica i nie te fura bine. Infandum regina... Pę regina? Pę cum? Pę uite regina, unde accent. Regin. Regina. Infandum regina iubes renovate dolore. A, A așa. Nu ești foarte muzical, mi se pare, dar încep, încep o să meargă. Bine. De întrebări. Bine. Deci, rețineți, vă rog, la următoarea întâlnire, când facem doar de apă, o să facem, o să ne întoarcem la examenul și o să facem sfârșitul materialului astea. Deci, vă rog să aveți bucățica la scandată. Primele uh, șapte versuri din Iada până la Dios Achileus, scandate, și o să ne uităm atunci pe uh, text homeric efectiv ca să intrăm și în formă, nu doar în formă. Săptămâna viitoare vă amintesc să uh, mi-e face cu volumul decan și vă rog să, nu, uh, să le puneți și colegilor, vă rog, ci bine ar fi să nu-i